Era într-o joi Așa Hă? Da, joi jo Într-o joi Și mai era și ziua nine cu ei și mămica ei i-a aduseseră un cadou foarte frumos Simpatic și foarte potrivit ah, patine cu rotile e, pa Nu, nu, e, patine cu... I-a dus Ce? O bluziță oh. Mămică! Tăticul! Spuse uimită fetița când o văzu. În sine ei bluzița care, cum o să vedeți cu toții mai departe, nu era deloc o bluziță oarecare, se simți foarte bine. Mămică! Mă, tăticule! Nici nu vine să cred că ea mea! Nu era într-adevăr o bluziță drăguță, avea mâneci lungi, șase sau opt năstorați și de fii. nu până aici nimic deosebit, dar floricelele, să-i fi văzut floricelele, Fu, de la seninul cerului, la roșu, pălării, toamne La galben și la portocaliu și limoniu Ce să mai în vorba Era, într-adevăr, foarte, foarte frumoasă Mănicu'le, mănicu'le, pot să o îmbră? În până Da, ar fi însă bine să ai grijă de ea Să nu rupi, să-i întărești năsturei Arfel pe toți <trui> Cum ai pățit cu par de siură La verzuie, prăzuliu, da, da, din fâși, fâși Să o pui pe umeraș la uscat fie, Da. Mamica. Nu povestitorul, stai puțin, că ce? nu e bine, dacă e nu bine? le explici copiilor. De ce au spus părinții mine așa, să știi că nu se mai înțelege nici? Ei, nu mai spune, și ce trebuie vrei, mă rog, să le spun eu? Păi că... că Nina... Asa. Nu prea se dădea un După lucruri de-astea, da Spălatul nu-i plăcea De cusut nu prea avea curaj să se apuce Iar de fierul de călcat, nu se apropia Da, și din pricina asta atunci când ceilalți ai case Erau cam obosiți da? Sau când mama ninii venea de, de la serviciu da? Garderoba ninii arăta nețel cam așa cam... Ai grijă, ai grijă Cum spui povestitorule mm, da, da, da, da, Să da, da. Nu, da. nu le fie copiilor antipatică Nu prietena noastră -am înțeles, am înțeles, bine Contează pe sprijinul meu Garderoba ninii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 Nu se mai poate drege nimic, nimic Nina, Nina, dragă Când -da, o să fii și tu un copilor, ordonat Nina? tati tăt, ca șorțulețul de școală al minei Nu era chiar așa de nemulțumit Cum era tăticul e, ei Și tu acum și tu Parcă poți compara nemulțumirile unui tatic Cu nemulțumirile unui șorțuleț Stai și, și pe urmă halatul Halatul de baie <Range> <știi>? <Range> halatul, halatul zici? Da. Parcă, parcă și auzi cum zicea cu glasul lui Flaușat eu personal mi-am uitat de mulțumirile, mașina de spălat s-au dus cu spuma de detergent, iar vară încă e departe, dar mă gândesc la biata uniformă de școală cu petele ei de unt și de cerneală. Ce combinație! <laughs> Nici n-aș îndrezni să deschid gura. O, ah, tuturor, cred că mi a sărit de rușine și singura caică de la cordon care mi-a mai rămas. Of, of. Și, și bluzița, bluzița asta nemaipomenită, ce făcea ea, de fapt? E, bluzița, trebuie să știți că era o bluziță cu totul deosebită. Și ce mai duragura? O bluziță numai în povești se mai poate găsi. Da, da, în poveștile acelea în care sunt îngăduite foarte multe lucruri, năs tocmai pentru îndreptarea unor copii, nu? E, Bluzița avea așa, avea, avea glas. Nu se poate. Ba, se poate. Ah. Dacă îți spune eu că avea glas, avea glas. Ah. Și mi-ar fi plăcut să aud și eu, așa o, o conversație ca de la bluziță la fetiță! Nina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 să nu-mi placă. Ai? Sunt da, așa de frumoase. Dar eu spunem, da. de fapt, de unde-i vite dragă, Bluzița? Oh, e o poveste tare lungă. Hai, spune-mi. Pentru ia că spunem. și ei, ca de altfel tuturor copiilor, îi plăceau foarte tare poveștile. Povestea mea așa. începe la munte. Pentru că da, trebuie să știi că eu sunt o bluziță de lână Am, da. ah, am însă o mulțime de surate din, din cânepă, din da. fibre sintetice, din bumbăcel ori din tu? O, o mulțime de oameni au muncit pentru mine Cei care au îngrijit oile, cei care le-au tuns, Aha, da, au tors luna au vopsit vânt. firele, le-au dus la fabrica de tricotaje Aha, și, și, și desenul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 Muncitoarele mm. Purtau al albastre cu buline oh, Și frumos. erau iuți și harice si, ca furnicile si, si. Și, și, și, și cum ai ajuns pe urmă magazin? Păi am trecut întâi pe la controlul de calitate Aha. Da, da, acolo o, o femeie s-a uitat cu atenție la mine Așa. Dacă n-am cumva vreun defect, vreun de fir dus, știi? Aha, da, da. Și, și pe urmă mi-au cusut o etichetă Aha. Am fost împachetată într-o punguță și transportată împreună cu alte bluzițe La magazinul de confecții și tricotaje Aha. pentru copii Și, și tătipul și mămica mea hmm? te-au te găsit acolo? Ah. Olo! Numai ce-am auzit un glas Fiți amabilă, arătați-ne bluzița aceea cu floricele Da, da, da, vă rugăm, noi avem o fetiță Și azi ziua e de naștere, cred că e un cadou potrivit da, da, cred că, Mie da. mi se făcuse inima mică, așa de, cât un purice Noaptea în raft vorbisem cu fel de fel de lucruri pentru copii De toate, de la tricouașe, la mănuși și jachetele, fiecare își făcea griji Ce griji? Oh, păi griji, nu? Pe mâna cărui copil o să încapă ah. Dacă dă de unul care n-are niciun strop de respect Pentru munca adunată, nu fiecare lucrușor Se se, se poate mm? Un copil, să zicem, râzgâiat sau leneș Care te murdărește, mm. te agață, te rupe Te lasă să zăci prăfuit într-un colț Să-ți atârne nasturi bolnavi ha? Îți imaginezi ce viață poți să aibă unele hăinuțe? Da a, e. Mm? Băi, După -e ce atâta lumea a muncit din greu ca să le facă mm -hmm, E, dar mie mi-a venit inima la loc Așa, păi l-am auzit pe tăticul tău spunând A, fetița noastră și ordonată și atentă cu lucrurile ei Așa că bluzița asta nouă o să se simtă grozav în dulă ei cu haine În clipa aceea Nina pur și simplu s-a făcut ca parafocului da, cred că și-a pierdut capul Nu, ai să râzi, nu, nu, a fost teribil de descurcăreață și a spus bluzei "Bluzița dragă Uite, iartă-mă că eu nu mai pot sta cu tine aici de de ce? În Știi, eu, eu am ceva foarte, foarte important Uite, mă întorc cam peste vreo oră și jumătate, bine? bine. Dar uite, uite, știi ceva? Stai aici, da odihnește, nești <cători> că poate ieși și te obosită de drum Rup, da. Mai schimbi o vorbă cu tortulețul, cu frișcă <gători> și cu lorinările Și cu pelarul ăsta <gători> albastru, vrei? Bine, bine, bine, bine am să trag mai bine un pui de somn. De știi, la magazin ce cei drept, nu prea m-am odihnit ca lumea. Erau înghesuial acolo la raft. Așa că peste o oră și ceva, când bluzița aș lua în primire locul în dulăpiorul ninii, deja de nu mai strânge. Gențuțele străluceau de culoare. Sunt Tu cu toate găicițele cusute. Iar afară, pe sforicică, batistele și șortulețele de școală se zvântau vântul după amiază totul. Da. Eh, ce ce părere ai? Să spun drept povestitorule. Mă uit așa, la toate hainuțele cu care sunt îmbrăcat, parcă hmm? parcă altele. Cu alți ochi, nu? Da, A, da așa, cu așa, alți, ochi. Așa, alți ochi. Când mă gândesc, câți oameni din toată firă au muncit pentru hmm. ele? Câtă muncă i-a adunată în fiecare cămășuță din astea în pătrățele Grozavă Grozavă bluzița asta fermecată, nu? Da, grozavă Da, și tatăl Dacă nu știa el că bluzița o să audă ce spune el în magazin Nu se alege nimic din povestea asta Și Nina n-ar fi aflat Ba, cred că ar fi aflat Toți copiii află până la urmă că munca celorlalți trebuie păstrată și respectată foreign